și în cer și pe pământ El mi Și sfânt. Din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții vă aducem iubiți ascultători programul I-009 Meditațiile zilei de astăzi ne le începem cu ocazia versetului 14 din Ioan de la capitolul 1 verset din care am avut câteva gânduri cu ocazia lecțiunii trecute gânduri cărora le vom adăuga pe cele care urmează Mai înainte de acestea însă Haideți să mai facem o incursiune în povestirea lui Cristina Roy, intitulată Fără Dumnezeu în lume, să aflăm noutăți cu privire la moarți. Am aflat că a avut marea bucurie să se întâlnească cu acel colportor de Biblie, care, de fapt, era un student în teologie și acesta i-a ținut, așa cum spune moarți, o predică și lui cel care n-a se până atunci niciodată ocazia să asculte o predică. Așa, după cum ne amintim în lecțiunea trecută, Moarți nu l-a lăsat pe tânărul acela până când nu l-a învățat versetul de la Ioan 3,16. În acea duminică dimineață, Moarți află o mulțime de noutăți. I s-a citit despre Domnul Isus pe când era în grădina Ghețimanii, despre rugăciunile sale, cum au venit acolo ca să-l prindă după ce Iuda l-a vândut, cum l-au dus legat, cum l-au părăsit ucenicii. Moarți era numai ochi și urechi. Vedea parcă a în prin fața ochilor toate scenele despre care îi se citea. Preoți răi și fățarnici îl scuipă, îl pălmuiesc, îl condamnă la moarte. Este dus la Pilat, de la Pilat apoi la Irod. După aceea urmează zeflemea lui Irod. Pilat îl găsește nevinovat și totuși îi pune să bată cu biciul. Este condamnat la moarte, prin crucificare. Vai! Ostașii și ei îl bagiocoresc, îl îmbracă cu haina stacojie, Pe cap îi pun o cunună de spini, care face ca picături mari de sânge Să-i cadă pe față în i ochii. După toate acestea, este dus pe muntele Golgota, Își duce pe umeri răniți crucea cea grea, slei de puteri merge încet, mai încet, Apoi, deodată, se prăbușește sub crucea cea grea. Din adunătură se găsește un om, numit Simon din Cirena, ia crucea și-o duce el mai departe până la Golgota. Și au ajuns. Este întins pe cruce. Câtă cruzime! În mâini și picioare îi se bat piroane. Atârnă între cer și pământ. Pământul l-a lepădat, cerul s-a închis, soarele îi arde rănile, sângele curge pe cruce. Deodată un strigăt, miesete, îi se dă oțet. Trei ore pe cruce, în închinuri groaznice. Dar mai găsește putere să se roage pentru ucigașii lui. Iar tăi, Doamne, că nu știu ce fac. Dureri mari apoi care nu mai pot fi durate Și la urmă un strigă deznădăjduit Dumnezeul meu, Dumnezeul meu pentru ce m-ai părăsit? Străinul citește mai departe și urmează că soarele se întunecă Pământul se cutremură, munții se crapă, mormintele se deschid După care este înmormântat pe mormânt evreii pun o piatră mare pe care o pecetluiesc, pentru ca sus cel mort să nu poată fi luat de acolo. Ah! Moarți nu mai poate răbda! Cu inima zdrobită de durere se aruncă la pământ și un plâns fâșietor scutură trupul. Vai! Cât a suferit! În ce chinuri! În ce chinuri a murit Fiul lui Dumnezeu pentru ca eu să nu eu să nu merg în iad. Străinul stă și privește uimit la jalea băiatului. Dacă nu i-ar fi rușine și-ar da și el drumul la lacrimi, ar plânge și el pentru că știe de mult toate acestea, dar nu s-a adâncit niciodată în ele. Ar plânge și el pentru păcatele sale care au dus în mormânt pe Fiul lui Dumnezeu. Apoi, ca să-l îmbărbăteze pe băiat, străinul citi mai departe. Cine ar fi putut spune lui moarți că astăzi va asculta așa o predică în aer liber, un cuvânt frumos din partea lui Dumnezeu și că va afla atât de multe lucruri despre Isus. Două împrejurări mi-au reținut atenție, obiți ascultători, și cred că și dumneavoastră în același timp. În primul rând, copilul acesta dorea atât de mult să meargă la biserică și pentru că dorea să audă cuvântul lui Dumnezeu și oamenilor din sat nu le păsa și nu l-au lăsat, Dumnezeu a pregătit pe cineva care să vină și să-i spună cuvântul Domnului. Oare noi, cei care putem merge la biserică, folosim acest legi minunat? Apoi observăm un alt aspect. Omul acesta, studentul acesta în teologie, care a început să-i vorbească lui Moarți, avea un dat deosebit, de sigur, să predice, să spune cuvântul lui Dumnezeu, dar niciodată el însuși nu s-a adâncit în cuvântul Domnului și n-a luat ca pentru sine toate cele ce a făcut Domnul Hristos, în felul în care a luat acest copil simplu. Aceasta trebuie să ne pună mult pe gânduri, pe preoți, pe cei care sunt predicatori, pe toți cei care mânuiesc cuvântul și spun altora, oare noi l-am luat noi cu toată seriozitatea ca pentru noi? Am plâns noi odată pentru chinurile Domnului Sus, cum a plâns copilul acesta? Căci Domnul Sus a durat chinurile acelea pentru noi, în primul rând noi cei care spunem altora și pe urmă și pentru ceilalți? Iată un prilej de adâncă și serioasă cercetare pentru toți cei care aud sau care mânuiesc într-un fel sau altul Cuvântului Dumnezeu. Doamne, Tată ceresc, moartea Domnului Isus a fost o realitate și aceasta a făcut-o pentru mine și pentru noi toți cei care auzim Cuvântul Tău, pentru toți oamenii de pe pământ din toate vremurile. Ajută-ne, te rugăm, ca și prin mesajul care ne stă în față, să devenim mai conștienți de adevărul acesta și să luăm ca pentru noi, să prețuim chinurile pe care le-a îndurat Domnul Isus la cruce pentru noi și prețuindu-le să primim această izbăvire din păcat și să nu mai trăim în păcat cât o întreim noi toată viața noastră. Dorim lucrul acesta să-L facem prin puterea Duhului Tău cel Sfânt, spre slava Ta și bucuria noastră. Amin. Jertfa ta, miel jungiat, mântuire mi-a dat. O, iubiți ascultători, dacă am fi destul de conștienți, dacă ne-am face timp puțin mai mult să gândim cu ce preț mare ne-a fost câștigată mântuirea noastră, atunci n-am mai umbla așa de ușor cu viața noastră, n-am mai fi atât de nepăsători față de păcatele pe care le săvârșim în fiecare zi, cu atâta ușurătate. Cineva spunea că fiecare păcat pe care îl săvârșim Înseamnă o bătaie de ciocan în cuiele care l-au răstignit pe Domnul Isus. Dacă ne-am face timp mai mult să medităm asupra cuvântului lui Dumnezeu, asupra celor scrise acolo, asupra celor care le-a suferit Domnul Isus pentru noi, cu totul altfel ar arăta viața noastră. Într-o mănăstire era regula ca fiecare călugăr să mediteze șapte ore pe zi la suferințele Domnului Isus. Noi poate nici șapte minute nu facem lucrul acesta. Ce trist! Iubiți ascultători, am anunțat așadar în deschidere că ne ocupăm de versetul 14 din Ioan de la capitolul 1. Și versetul acesta vorbește tocmai despre venirea Domnului Isus aici pe pământ, venire care a adus mântuirea noastră. Așadar versetul spune în felul următor. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava lui, o slavă în tocmai ca slava singurului născut din Tatăl. În legătură cu aceasta, pe care aceste gândiri evanghelice au mers primii scritori creștini și cei care au urmat după ei. Iată câteva din gândurile lor referitoare la întruparea cuvântului. Sfântul Ion Damaschin spune în felul următor. Cuvântul nu și-a pogorât din cer trupul ca să fie trecut prin Sfânta Fecioară, ci a luat din ea trup de o ființă cu noi. Versetul citit ne arată că și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. Venirea în trupa Domnului Isus Hristos întrece posibilitățile noastre de înțelegere. Neputința de a înțelege lucrul acesta a provocat și provoacă multe discuții între teologi, între necredincioși, între credincioși, între oameni în general. Aceste discuții însă nu aduc înțelegere, ci ele au darul de a face taina aceasta a mai pronunțată. Întrparea Domnului Isus spune un alt om al lui Dumnezeu, cuprinde explicația unui lucru care ne privește direct, și anume este explicația nașterii din nou, cum s-a amintit mai sus, minunea lui Dumnezeu lucrată în fiecare copil al său. Dacă am trăit cu adevărat nașterea din nou, se cuvine ca, măcar în parte, să cunoaștem taina ei întruparea Domnului Isus. Ne-am obișnuit să considerăm că toate binecuvântările noastre vin din moartea Domnului Isus, dar moartea lui este numai un moment dintr-o lucrare care, deplină, începe prin întruparea Domnului Isus Hristos. Acesta este începutul lucrării mântuirii noastre. Întruparea este, deci, începutul fiind urmată de moartea Domnului Isus pe crucea de pe Golgota, de învierea și apoi de înălțarea sa în slavă. Acestea sunt cele patru fapte pe care se bazează mântuirea noastră și au toate la un loc aceeași însemnătate pentru că sunt, de fapt, patru momente ale uneia și aceleași lucrări. Domnul Isus Hristos a venit în trup din pricina păcatului nostru. Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimițând din pricina păcatului pe însuși Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului. Păcatul nu putea fi osândit decât în firea pământească, iar Domnul Isus trebuia să vină într-o fire asemănătoare cu a păcatului. Dar nu păcatul a fost motivul întrupării Domnului, ci numai un prilej ca să fie arătată dragostea necuprinsă a Lui Dumnezeu. Fără venirea Domnului Isus, n-am fi cunoscut niciodată dragostea Lui Dumnezeu, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Domnul Isus fiind una cu Dumnezeu și el însuși Dumnezeu, era atotputernic, dar nu putea să moară, dumnezeirea cuprinzând în ea însăși viața, veșnicia, nemurirea. Și atunci, ca să poată muri, trebuia să aibă un trup omenesc, un trup asupra căruia moartea putea lucra. Ca să poată plăti lui Dumnezeu datoria păcatelor noastre, a trebuit să vină el într-un trup muritor pe care să-l poată aduce jertfă și să-l dea ca plată în locul păcatelor noastre. Aceasta era voia lui Dumnezeu. Întruparea Domnului Isus nu a fost un scop în sine. El a venit și a trăit pe pământ pentru ca să poată muri. Rostul întrupării lui a fost, deci, moartea. Scopul vieții lui este sfârșitul ei, adică moartea. Moartea era lucrul pe care îl aștepta în timpul vieții lui, după cum citim la Ioan 12, cu versetul 27. Moartea Domnului Isus, de care se leagă atâtea binecuvântări ale noastre, și care este un izvor nesecat de har, nu este nici ea un scop în sine. Rostul ei era învierea. Domnul mergea la moarte în puterea învierii lui, cum scrie la Evrei 12,2. Dar iată, nici învierea nu era un scop în sine, ci rostul învierii era înălțarea. Și aceasta era, de fapt, rostul întregii lui lucrări, al cărei început, a fost întruparea. Crezând în Domnul Isus trebuie să credem în egală măsură în cele patru mari fapte pe care se bazează mântuirea noastră și anume, întruparea, moartea, învierea și apoi înălțarea Lui, care sunt de fapt patru momente deosebite ale uneia și aceleiași lucrări, așa cum s-a spus mai sus. Dând mai puțină atenție uneia dintre ele, credința noastră își va pierde puterea, iar viața arată lucrul acesta. Un exemplu avem în viața ucenicilor Domnului Sus, care au trăit alături de El în timp ce El vășea lucrarea de mântuire. În timpul vieții Lui, ei au rămas totdeauna niște oameni firești, necunoscându-L ca pe Fiul Lui Dumnezeu, deși au primit nenumărate dovezi au rămas așa cum erau, neînțelegând rostul venirii lui pe pământ, adică al întrupării, n-au înțeles nici că el trebuie să moară la Ierusalim, deci n-au înțeles nici al doilea fapt, moartea, și după moartea lui n-au putut primi nici pe cel de-al treilea fapt cu toată credința, adică învierea lui. Abia după înălțarea lui și după coborârea Duhului Sfânt legată de înălțarea lui, abia atunci ucenicii sunt oameni noi, căci sunt născuți din Dumnezeu. Atâta vreme cât nu trăim moartea Domnului Isus, făcându-ne prin credință una cu El în moarte, adică lepădându-ne de noi și ascultând și cerându numai pe El și trăind așa cum a trăit El numai după cum ne arată Tatăl din cer, atâta vreme deci cât prin credință nu suntem cu El una în moarte, atâta vreme cât nu cunoaștem puterea învierii Lui, și starea în care El ne-a așezat prin înălțarea Lui la Tatăl, viața noastră va fi la fel ca ucenicilor până în ziua cinzecimii. De aceea, noi trebuie să ne ocupăm în mod deosebit și egal cu toate cele patru fapte mari ale mântuirii noastre, cum am amintit, întruparea, moartea, învierea și înălțarea. El a venit din cer, pe pământ, într-un trup ca al nostru, a coborât în adâncimile păcatului, făcându-se păcat pentru noi și a murit pentru noi și în locul nostru. Păcatul și moartea ne-au legat de el cu toată puterea lor, ne-au făcut una cu el, iar pe el l-au făcut una cu noi. Și această legătură o trăim noi în tot drumul pe care el îl face după aceea, înviind, el ne înviază și pe noi la o viață nouă și apoi ne așează în aceea stare în care este El prin înălțarea Lui. Citim la Efesem 2 cu 6, El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Isus. Domnul Isus s-a coborât ca să ne poată înălța pe noi. S-a smerit El ca să ne poată proslăvi pe noi. El s-a dezbrăcat de sine însuși ca să ne poată îmbrăca pe noi cu el. A luat drepturile noastre, care erau pedeapsa și moartea, ăsta era dreptul nostru ca urmare a care am făcut-o în Eden, și apoi ne-a dat drepturile lui, care era dreptul de fiu al lui Dumnezeu, dreptul de a spune lui Dumnezeu Tată, drepturi pe care numai El le avea. Ce minunată lucrare a făcut El în locul nostru! Cuvântul s-a făcut trup, iar expresia aceasta înseamnă mai mult decât venirea în trup a Domnului Isus. Acest cuvânt ne vorbește chiar despre întruparea lui Dumnezeu, despre venirea lui Dumnezeu în trup prin Domnul Isus. Cum citim la 2 Corinteni 5 cu 19, Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. În întâia zidire, Dumnezeu spunea un cuvânt și în puterea acestui cuvânt apăreau exact lucrurile pe care le dorea Dumnezeu, așa cum s-a întâmplat la facere. În a doua zidire, Dumnezeu nu face un alt lucru, ci se face pe sine însuși acest lucru, adică se transpune în lucrul pe care îl face, iar acest lucru este umplut de ființa lui transmisă în Hristos. Dumnezeu nu spune un cuvânt prin puterea căruia să apară din neființă un lucru, ci cuvântul însuși se întrupează, se îmbracă însuși cuvântul în lucrul care apare. În felul acesta, a doua zidire a lui Dumnezeu, care nu este o împlinire a cuvântului ca la început, ci este o întropare a cuvântului, nu este o lucrare a lui Dumnezeu, ci este o naștere a lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu se transmite, se transpune prin Domnul Isus Hristos în ceea ce face, așa la fel ca și un tată care se transmite în copilul căruia îi dă naștere. Omul celei de a doua zidiri nu este o lucrare a lui Dumnezeu, ci este un copil a lui Dumnezeu, Născut din Dumnezeu, părtaș firii dumnezeiești. Deci, în întâia zidire, Dumnezeu a făcut lucruri. Iar în a doua zidire, care a început cu Domnul Hristos, Dumnezeu se întrupează, cuvântul ia un trup și se transmite nouă el însuși. Cuvântul, deci, ne arată aici versetul 14 de la Ioan, s-a făcut trup, și a locuit printre noi. Dumnezeu a dorit tare mult să locuiască împreună cu copiii lui. Tatăl nostru se apropie de noi și folosește casa inimii noastre ca drept locuință a lui. Ce gând minunat! Cine ar trebui mai mult care să ne însenineze fața și să ne umple inimile cu bucurie, să ne recopleșească de fericire, decât faptul că Dumnezeul cerului și al pământului, Creatorul, Făcătorul la tot ce se vede și nu se vede, și-a făcut o locuință din inimile noastre? Dumnezeu a făcut din inima noastră locuința lui vremelnică pentru ca să facă din inima lui locuința noastră veșnică binecuvântat să fie numele Lui în vecii vecilor, pentru minunata Lui o Amin. În continuare, în versetul 15 al capitolului 1 de la Ioan, citim. Ioan a mărturisit despre el când a strigat. El este acela despre care ziceam eu, cel ce vine după mine, este înaintea mea, pentru că era înainte de mine. Haideți, iubiți ascultători, să... Medităm puțin și asupra acestui verset. Câteodată adevărul trebuie strigat, câteodată trebuie șoptit, dar niciodată nu trebuie ocolit prin tăcere sau prin minciună. Ioan a mărturisit pe Domnul sus Mesia și în șoaptă și în strigăt, după cum era cazul. Martorul adevărat niciodată nu-și slăbește și nu-și schimbă mărturia, chiar dacă ar trebui să sufere mult de pe urma ei. Ioan a mărturisit despre el când a strigat, el este acela despre care ziceam eu, cel ce vine după mine este înaintea mea pentru că era înainte de mine. Ioan Botezătorul dă mărturie despre arătarea lui Dumnezeu în trup în persoana lui Isus, cum și despre existența lui în veci, așa cum în versetul 7 dăduse mărturie despre firea sa care este lumină. În ce privește nașterea ca om, Isus venea după Ioan însă era înainte de el, fiindcă era din veci. Așa cum am citit într-una din zisele scritorilor creștini, omenește îi aparține noutatea, iar Dumnezeu îi aparține veșnicia. Mai târziu, Ioan va zice, așa cum vedem la capitolul 3 cu 30, trebuie ca el să crească, iar eu să mă micșorez, dând prin aceasta să înțeleagă că atunci când lucrarea lui, a lui Ioan, va fi sfârșită, Lucrarea lui Isus va atrage privirile tuturor. El este acela, spune Ioan în versetul acesta, Ioan Botezătorul. Ioan Botezătorul știa prin credință și prin descoperirea Duhului cine este Domnul Isus. Îi cunoștea o cerească și întruparea lui ca om, îi cunoștea menirea sa pe pământ, de aceea vorbea cu atâta siguranță și putere despre el. Numai când știi, ești sigur atunci poți fi folositor semenilor. Dragul meu, ce poți să spui tu despre Domnul Isus? Te-ai întâlnit și tu cu El prin credință? Tu fiind păcătos pierdut, iar El devenind mântuitorul și izbăvitorul tău? După ce-l cunoști ca mântuitor, primești lumina ca să-l cunoști și în celelalte laturi ale vieții sale. El este acela care după planul Tatălui Ceresc a creat totul din nimic. El este acela care s-a întrupat ca om pentru ca să ne răscumpere pe noi cei căzuți în robia păcatului și a morții. El este acela care prin Duhul Sfânt a întemeiat biserica, trupul său. El este acela care va veni a doua oară ca să-și ia mireasa biserica sa, cu care va veni apoi ca să judece lumea. El este acela care va supune pe toți vrăjmașii și după ce toți îi vor fi supuși, El însuși se va supune tatălui pentru ca Dumnezeu să fie totul în toți, așa după cum citim în 1 Corinten 15 cu versetul 28. El este acela în care Dumnezeu tatăl își găsește toată plăcerea. El este acela care și de data aceasta, pe undere de radio, vine și ne îndeamnă, să cugetăm adânc la suferințele Lui, la dragostea aceea Lui mare și minunată, care L-a făcut să părăsească cerul după noi. El este acela care ne îndeamnă să cugetăm la acestea și după ce le-am cugetat și ne-am lămas copleșiți de minunata Lui dragoste pe care ne-a arătat-o, tot El este acela care ne îndeamnă să-L primim, ne îndeamnă să-L primim pentru ca să ne facă fericiți ne îndeamă să-L primim că vrea să ia El dreptul nostru, care este pedepsa și moartea, și să ne dea dreptul Lui, care este de înfiere, de a ajunge să-I spunem Lui Dumnezeu Tată. Oare vom mai lăsa noi și acum glasul Lui să sune degeaba? Oare îl vom lăsa să treacă pe lângă noi fără să luăm aminte la El? Oare îl vom mai întârzia noi să venim și să-L primim câte vreme El ne cheamă cu atâta duioșie? Iubiți ascultători, am o veste tristă. Toți aceia care astăzi resping chemarea lui atât de dulce și de insistentă, chemarea lui atât de călduroasă, toți aceia care nu iau au înseamnă astăzi, vor avea de suferit o veșnicie întreagă chinuri groaznice, nu pentru alta, ci numai pentru atât că au respins astăzi chemarea dulce a Mântuitorului lor. Facă Domnul Dumnezeu ca această chemare pe care ne adresează Domnului Isus și astăzi prin cuvintele acestea pe calea undelor de radio, altădată pe calea predicilor din biserică, altădată prin citirea unei cărți, altădată prin izbăviri pe care ni le aduce în viața noastră, altădată prin chinuri și dureri, chemarea lui pe care ne-o adresează pe toate căile, să găsească până la urmă un răsunet în inimile noastre și să răspundem acestei chemări duioase și minunate a Mântuitorului, predându-ne inimile și viețile în mâna Lui. Cu aceste gânduri minunate și cu dorința fierbinte, de a deveni o realitate acestea în inimile noastre primindu pe Domnul Iisus ca mântuitor Și după aceea lăsându-L să guverneze inimile și viețile noastre Anunțăm, iubiți ascultători, încheierea programului I-009 Care vă vine cu multă bucurie și dăruire din inimă Din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi De acum și în toate veșnicile. amin Doamne lui, pe lume piatră să nu poți s-o odată Dacă-l cu foc și apă Vine clipa când se crapă Numai mai pietrită Cât o rostă neglintită. Cât de umblă stâneșim sita, Să ne frim odată, cum mai să te frim odată? De nu te-nu vrei de Isus să fii astăzi vindecat.